Мовляють тихо, лагідно, підступно. І відьми, водяники, русалки, ельфи. Хто їм повірить? Це вони заманюють, вони обіцяють, що стане легше. А їй не стане. Їй ніколи не стане легше. Краще б умерти. Краще б умерти і не відчувати ані болю, що роздирає на шматочки, ані страху, ані страху, ані страху, «Та не вже страх сильніший за біль?» «Сильніший. Біль можна терпіти. Страх? Ні. «Відпустіть мене, відпустіть! Не тримайте мене на вашому злому, болючому, колючому світі!» «Краще туди, де відьми на мітлах, туди, де злий вітер, де мороз до кісток, де гадючі зміги, де крига на подушці». Де люті вовки завивають, Завівають, замітають, запорошують, засніжують, Заколисують, Загортають у біле, У біле і ніжне, Немов пелюшки. Де воно, Моє немовля, Яке я загортатиму В найкращі на світі, Найніжніші, найм'якші, Вишиті пухом Убитих лебедів пелюшки. Де воно? В яких снігах загубилось? Якою кригою скувало своє крихітне тільце? Люлі-люлі, малятко, люлі-люлі! Ні, не тримайте мене, не тримайте! Заспокойтеся, лежіть тихенько, іще трохи, зовсім трохи. Не хочу, не хочу, не хочу, не тримайте! Краще туди де грати, де товсті стіни, де залізні двері, де ніхто не питатиме чому, навіщо, завіщо. Отам я заспокоюся, отам спокутою, отам ціною свого страждання визволю із холодного білого полону немовлят, і своє маленьке, і чуже зовсім велике. Яке ж воно лагідне, оте смертоносне залізо, яке підступне, як легко було натиснути на гачок, і як легко він піддався зрадливому пальцеві, як легко вийшла, вилетіла, затріподівши прозорими крильцями, Радо вибігла куля, Як спритно відшукала живу, м'яку, Таку тендітну і разливу плоть, Як легко увійшла у тіло дитини. Я убила її, свою дитину, Я сама, власноруч, убила її. Чого ви там вовтузитесь? Намагаєтеся склеїти розбити? Вона мертва, дитина, я її убила, застрелила. Якби знала, що стріляти доведеться у свою дитину, знайшла б якусь м'якшу кулю, зовсім м'яку, щоб легше, не так боляче. Люлі-люлі, малятко, люлі-люлі. Я куплю тобі у тому великому дитячому супермаркеті маленьке біле ліжечко з кришечкою. Зовсім маленьке, щоб затишно З м'якою-м'якою подушкою І з обігрівачем Щоб тобі не холодно було лежати У цій крижаній зимовій землі Люлі-люлі Якби ж ще не ніч Якби не ніч Сонечко, золотисто, тепле Зійди на землю Ні, не над землею Правильно, над горою Чи над водою а далі поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою, поговоримо, обов'язково поговоримо, в неволі, в неволі, так, в неволі, отам, за ґратами. бо їй тільки там і місце, тим, що стріляють, місце за кратами, тим, що убивають, також». Сховатися б туди, за грати, де ніхто її не побачить, де ніхто її не знає. Цікаво, там, за ґратами, для всіх однакові умови. Чи є якісь окремі камери покращеного планування? Люкси, як у готелях. Якщо заплатити, то можна замовити люкс? Треба запитати. Цікаво, о тих грошей, що в банках, в тих скляних банках із гречиною крупою – Вистачить, щоб замовити люкс-камеру бодай на рік. Скільки там коштує доба? Мабуть, цікавий вийшов би бізнес. Створити мережу камер покращеного планування.